Vorbim despre fluturi Blue Eye Sailor Suntem rari, frumoși, maestoși, trimbulinți Albinele de dragul nostru fac mere și mor Suntem inimaginabil de rari Ceva între gâze și spiriduși Cu degetele de la o singură mână putem struni Ca pe o harpă umbra întrețăsântă în adânc a zecilor de suflete ascunse Suntem frumoși, nu cerșim Indescriptibil de frumoși Suntem ca Frida și Diego Numai că tu nu ai mustață Iar eu nu mă fruct din cadavre Dar chiar și așa, în ciuda acestor carențe Se pare că o lume întreagă ne divinizează Și tu bucurte, bucurte, eva nopților mele albe Că atâția credincioși ne poartă chipul tatuat Pe cochiliile lor de sidef, noi care am respirat aerul almboxicit de praful de pușcă la cheburilor spaniole din vecinătatea zeului Montezuma la Tenochtitlan și am făcut dragoste în timpul revoluției din Mexic 10 ani cu aceeași pasiune când cu 2 peso orice gringo își putea cumpăra un cal, un Winchester, o bandulieră grea de păcate și sufletele a 200 de țărani umbrite sub sombrero de foame. Viva Zapata. Și suntem mai stoși, vezi bine, din moment ce în fiecare dimineață, ca să ne putem dezmoți oasele de reumatice reușim cu sileretele noastre să ridicăm, puțin câte puțin, milimetru cu milimetru, tulpana cerului dezvelim picioarele Domnului, mama ei de anatomie divină și lirică, mai mult o broderie transparentă de sânge și nerf fără scăpare, nu degeaba se spune că de grija noastră tremul sus malți cobaltul porțelanului serv din serviciul reginei Angliei. Da, da, ai auzit bine, nu e o poantă, Așa bătrânși cu mintea rămasă printre curcubeile de lumină ale secolului 18, El încă mai denot o remarcabilă conștiință Avea de toate plus în povestea De aceea ce am și spus să căutăm După moarte, grăzduire În una din marele colecții ale lumii Suntem trimburinți Și dacă n-am avea o inimă atât de grea O singură vocal ne-ar putea arunca la limita universului Într-atât suntem de ușor, vulnerabili și pe care de dispariții Dar ție nu spas sau că nu-ți pasă Râzi, râzi și cu nonșalanță risipești Prin pulberea urcării drum Și îndreptul căi drumeță Argintul slovelor tale Toți și-au făcut coliere de piatră Din secundele timpului tău Chiar și atunci când te invit Să mușcăm din noi de gheață Privindu-ți pofta de viață Mi-e frică să nu te pierd într atât te mergi de dragă Copilă nebună Și ăsta e un sentiment mai rău Ca după moartea lui John Lennon Dacă îți mai amintești Și da Lumea a început cu noi și cu noi odată își va face și avaliza în grabă iar universul de care amintea într-un poem va înceta să mai tușească, se va subția începând de la bază și numai o vară pământul va arăta de probabil ca o gare de aiată cu strupul bătrân schilodit printre șine. Fericiți, oamenii mai curând ne vor ierta o crimă decât fericirea, de aceea zic hai să o facem, suspansul mă disperă, niciodată nu am avut răbdarea să privesc un film cap-coadă, Putem termina acum, într-un mod festiv, cu lumânări și cu tacâm de argint, plămânul la blagin lângă pământ, plămân tabacic, vom muri spate în spate, aici pe masa asta de disecție a poemului, cu o unică și o ultimă respirație vom apăsa, fredonând butonul fast forward, până la capăt, ca dintr-o încoară făcătoare de minuni sub bisturiu, din piepturile noastre, al tău din malmăra albă ca zăpada eterna muntelui cantai din Peru, al meu din marmură neagră ca durerea vins a lui Machiava trăind departe de Africa Vor țâșni numai zborul, zborul, de săvârșite și împerecheate zborul Toți zeloți îi vor spune O, oh, O oh, și O oh, se va numi toată înțelegerea lor existențială De acum îi vom lăsa să adape, nici nu mai spune nici pâs Cu și zâmbitori ne vom urca pe genunchii bunicilor noștri Din nou tu vei avea trei ani, eu șase, o vârstă numai bine aleasă sibe bemolului cântărilor din nou acasă.